Igen. Jó reggelt, jó napot, jó estét a függvényében, hogy ki mikor néz bennünket, Gyorgevis Benedekvárosliges ZRT vezérigazgató. Rengeteg dolog van, de először enged meg, hogy a támogatott tartalom keretén kívül belül megfelelő rész aláhúzandó a magyar a kerékpárosok olimpiai szerepléséhez gratulálják, és még mielőtt azt kérdezné bárki is, hogy ezt miért pont neked mondom el. Hát azért mondom el, mert te vagy ennek a szövetségnek az egyik elnökségi takja. Igen, valóban ez most büszkeség volt a, akár Walter Attilát, akár Vaskatablankát nézni a, az olimpián, és hát nagyon remélem, hogy a jövő héten induló Európa-bajnokságon, ahol elég széles csapattal indul a magyar kerékpáros elit, és az azt követő héten lévő kerékpáros világbajnokságon, Svájcban szintén hasonlóan szép eredményekre számíthatunk. Ugye azt szokták mondani, hogy paradigmaváltás, de ezzel óvattal kell lenni, mert ugye ez olyan, mint a felső felsőfoka, hogy ami az olimpiai szereplést illeti, beleértve a kerékpárosokat, á, talán először fordult elő az, hogy negyedik helynek úgy tudtak örülni, hogy nem arról beszéltek, hogy lehetett volna bronz is. Nagyon érdekes szerintem, hogyha valaki olyan szerencsés helyzetben volt, hogy látta mind a két közvetítést, akkor azt gondolom, hogy mostara mind a két szereplő nagyon örül a negyedik helynek, de mégis ebben a csebben benne volt az egész tenger, mert lehetett látni, hogy Blanka versenyzésében benne volt végig akár egyennél jobb eredmény is, nyilván ez az adott pályának, az összes versenyzőnek a, az éppen aktuális formájának, és a kerékpár ami egy technikai sport nem elhanyagolható szerencsefaktornak is óriási szerepe van, aki egyértelműen megnyerte a, a negyedik helyét, Blanka pedig lecsúszott a dobogóról, ezt a megélésében lehetett is látni, de szerintem mostanra minden a helyére került. Azért mégis a világon van egy 8 milliárd ember, aki ezt az eredményt nem tudta felmutatni. Még nem azt hittem, hogy azt mondod, hogy 8, millió 8 milliárd kerékpáros, de azért annyi talán nincsen. <gül> nem. nem. Nagyon szép eredmény. Tehát azért a, a kerékpársport nemzetközi szinten egy komolyan jegyzett sportág, nem csak egy néhány országnak a játékszere, és vannak olyan országok, ahol ennek óriási hagyománya van. Itt elsősorban most a Benelux államokra gondolok, vagy Franciaország, Olaszország, ahol gyakorlatilag minden gyerek, Kerékpár sportolóként kezdi. Magyarországon ehhez képest a merítés mostanra szignifikánsan kisebb. Az infrastruktúrának a hiánya azért alaposan látszik az utánpótláson is. Nem lépnek be annyian az utánpótlás oldalon, amennyien kellene. Ami teljesen érthető, a 70-es években sok biciklista volt, a szülők akkor levitték a gyerekeket edzésre, annyira megváltozott a közlekedés és a közlekedési kultúra, hogy ma már a szülők nem szívesen viszik el egy kerékpár edzésre a gyereket, hogy odaadják egy edzőnek, aki aztán kettő, három, négy, öt órákon keresztül óhatatlanul a forgalomban is teker a gyerekekkel. Azért Akkor egy váratlan húzással át is térünk a városligetre, de maradjunk a kerékpárnál. Alapvetően kutyásokról, szabadidősporttól, esik szó, léghajóról és sok minden másról. Milyen mértékben van igénybevéve a városliget kerékpárosokról? Azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten igénybe van véve, ugye az egyik legalaposabb kutatásnak pont a kerékpározást vetettük alá, akkor, amikor Szlossziár Györgyékkel a tájépítészeti tervezést végeztük, hiszen nagyon sokan vannak, akik közlekedési céllal használják a kerékpárjukat, és gyakorlatilag a Stefániáról érkezők, akik a belváros irányába kívánnak eljutni, ők mind keresztül bicikliznek a városligeten. Itt a műsor keretein belül veled is sokat beszélgettünk arról, amikor a Olof Pálme sétány megszüntetése, keresztmetszet csökkentése, merre is vigyük a biciklis utat a Városligetben kérdéskör fölmerült. De itt edzett hagyományosan évtizedek óta a KSI, vagy éppen a tipográfia, ahol 40-nel, 50-nel száguldó edzőkerékpárosok voltak a liget forgalomtól elzárt útjain. Ők most már nincsenek ugyanis ők egy kisebb létszámot képviseltek, és nekünk muszáj volt priorizálnunk azért azt a sok ezer, sok tízezer, sőt éves szinten milliós látogató számot, akik azért nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy a ligeten belül bár autóforgalom nincs, de lelépni a járdáról életveszélyes lenne, mert itt edzések vannak. Cserébe viszont az extrém sportolóknak, akiknek szintén nagy hagyománya volt a Városligetben, igyekeztünk kedvezni, és ugye egy pump track pályát és egy egy BMX-eseknek kialakított speciális részt is létrehoztunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kezdő és tanuló biciglisek, az extrém sportolók ö, és a közlekedési célú kerékpárhasználók mind-mind békésen megférnek egymás mellett és a többi liget használóval. Mi a Városligetben, a legutóbbi beszélgetésünkben nem lett megemlítve, hogy új vezetője lett a főkertnek, és a főkert vezetőjének változásáról nem is kellett volna nekünk részletesebben beszélni. Készült vele egy szerintem meglehetősen óvatos hangvételű interjú Szalai Anna Tollából, ez nem tegnap történt. Én kizárólag azt a részét emelném ide, ami a Városligettel kapcsolatos, hiszen a Városligetben, ahogy te azt korábban elmondtad, a Főkert munkatársai dolgoznak. Ő ezt mondta, az ellenzéki városvezetés kérdés a kezdetektől támadja a múzeum egyedet a zöld csökkenése miatt. A fővárosi kezelési néplégetnél viszont nem jutottak tovább az ötletpályázatnál, mikorra várható előrelépés, és maradjunk csak és kizárólag annál, ami a városlégetet illeti. A városéget elvesztette korábbi közösségi jellegét gentrifikálódott. Elfogult vagyok, mert ott nőttem fel, számorra megszűnt gyerekkorom ligete. Óriási lehetőség lett volna a másik út a közösségi szemletű park rekonstrukció, hiszen ez valójában a közjavára épült 200 évvel ezelőtt, de néhány részétől a Zeneházát szeretem az új ligetnek a Néprajzi Múzeum különleges tetőkertjének szakértője is voltam, és a liget mostani zöld felett is kiváló szakmai munkát végez. Nem hagyom meg azt a lehetőséget, mert már elég tapasztalatról vagyok, olyan kérdéseket tegyek föl, amire azt mondtad volna, hogy válaszoljon a Főkert új igazgatója, aki egyébként Dezsényi Péter. Így aztán csak onpasszan kérdezem, mert hogy ezt tőle kéne kérdezni, hogy te azt érted, hogy mit jelent az, hogy gentrifikálódott, mert én ezt egyáltalán nem értem. Ezt valószínűleg ő tudja megmondani, hogy, hogy mit ért ez alatt, vagy ő pontosan mit ért ez alatt. Én Ugye ez egy régi dilemma, és nekem az a tapasztalatom, rengeteg olyan emberrel beszélve, talán... Minden... De ez valami deklaszálódást kéne jelentse, miközben a, a Városligatepont az ellenkezője történt. Uh, igen? Van egy nagyon fontos dolog, amit érdemes megérteni uh, ezekben, a, ezekben a kifejezésekben, és ez teljesen mindegy, hogy a főkert vezetőjétől, vagy bárki mástól hangzik el. Uh, én, Tudod, én Balatonalmádi-ban nőttem föl, és a Balatonalmádi eh, szocialista időket idéző strandjára jártam egész eh, gyerekkoromban, aminek nagypapám volt a strand felügyelője. És hát eh, nem sokat változott az infrastruktúra, ugyanúgy a eh, meleg sör és olajos lángos vidékén oson eh, a Balatonálmádi strandok nagy része, a, ugyanazok a bodegák eh, és ugyanazok a székek. És eh, ha most valaki jönne, és a kedvenc balaton strandommon ezt a állapotot megszüntetné, és új büféket építene, kényelmes napágyakat helyezne el, felújítaná a füvet, lecserélni a lépcsőt, beléptető rendszer adna oda, és nem pedig idős nénikkel kéne vitatkoznom, vagy nem is vitatkoznom, csak beszélgetnem arról, hogy a kártya használat az milyen ördöktől való, akkor én én úgy érezném, hogy tőlem elvettek valamit. Még azt se zárnám ki, hogy a balaton strandvédők létre nem hozott egyesületébe és aktívan belépnék. Mert az én gyerekkorom és az én múltam sérülne, és az az emlék, ami nyilván nagyon szép az én lelkemen. És a ligetnek a megújítása és felújításánál permanensen ebbe az állapotba futottunk bele. Tehát, hogy itt azért a tiltakozók meghatározó hányada, hívjuk ezt gentrifikációnak vagy bármi másnak, azzal a megéléssel küzd, és én ezt teljes mértékben akceptálom, hogy volt valamilyen a liget, de ez a valamilyen liget, ebbe azért megjelenik a saját fiatal korának az emléke is, nem beszélve az időszépítő távolságáról, tehát ő nem... A feltöredezett, kátyusodott járdákra gondol, nem a kiszáradt fákra, nem az elkorhat padokat, nem a játszótereket siratja igazából, hanem a saját fiatal korát, és azokat az emlékeket és élményeket, amik oda kötötték. Azért a ligetnek most a zöld felületén az, hogy az a szemantikai, vagy technikai, vagy akadémikus vita zajlik-e, hogy az épületek milyen minőségben, milyen mennyiségben kellenek-e, vagy részei -e, vagy nem a liget projektnek, ez egy külön dolog. De a zöld felületnek a mennyisége az csak növekedett, és a minősége az egyértelműen megváltozott, a, a Bulgária-Svájc tengelyen eltolódott egy picit a Svájcibb irányba, nem azt mondom, hogy nincs benne tartalék, de eltolódott egy picit a Svájcibb irányba, és azt hiszem, hogy a fontosabb mondatai a főkert új vezetésének, és itt azért szeretném kiemelni, hogy a főkert mindenkori vezetésével a Városliget ZRT-nek kiemelkedően jó kapcsolata van, hiszen olyan szakértelem koncentrálódik a főkertben, ami sehol máshol a piacon el nem érhető. Maradjunk is, itt, itt van számos leágazás. Egyrésztről azt kérdezem tőled, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítasz annak, hogy hogy áll föl a fővárosi önkormányzat új vezetése egy tízes skálán, és aztán mennék is tovább, hiszen be kell várni, egy tízes mekkora jelentősége van annak, hogy a főpolgármester mellett, akinek a személye adott, ki mindenki fog szerephez jutni? A liget szempontjával mínusz kettő. Okay. A következő kérdés az, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ugye valójában a városligettel együttműködni, a városligetbe elmenni, az valójában ma az értelmiség számára, amit ma már nehéz megfogalmazni, hogy mit is jelent az értelmiség, hiszen gentrifikálódott, maradjunk ennél a kifejezésnél, beleértve a balaton strand utcabútorait, Uh, hogy a hozzávaló viszonyulás, tehát Gyorgyev Benedekkel hetente havonta beszélgetni, az ráadásul pénzért, ez teljes nyilvánvalóan a nerbe való belesimulás sokak számára. Vannak olyanok, akik ezt nem így gondolják. Vannak, akik uh, meg még nem tudták eldönteni. Uh, sok beszédnek, sok az alja nagyák, hogy zeneszerző azok közé tartozik, aki világ életében nem szerette a magyar zeneházát, és ezt többször meg is magyarázta, és egy hosszú, én egyébként októberben, október másodikán kezdi el a klasszikus működését, a Kejfej Jancsi, nyilván nyilvánvalóan, hogy oda előbb el kell érni, és ma még csak szeptember 13 a ráadásul péntek van, és arról ír, hogy meghívták oda egy podcast műsorra, és a vívódásáról számol be, egy nagyjából egy héttel ezelőtti, de hát mindenki számolja hozzá, hogy szóval, aki szeptember 20-án fogja olvasni, akkor Nagy Ákos Facebook oldalán egy korábbi bejegyzésnél kell megtalálni, hogy ő elfogadja ezt a podcast megkívást, amit végül is elfogadott, de maga az egész vívódása hihetetlenül érdekes, meg fogom hívni, hogy eljön -e, az majd ki fog derülni. Erről a vívódásról mi sokat szoktunk beszélni, mármint te meg én, te a, a, a léptekről beszélsz, hogy az emberek a, a tetteikkel bizonyítják azt, hogy hogyan viszonyulnak a Városligethez. E, ha tízes volt a kezdet-kezdetén a hozzávaló viszonyulásban az ellenszem, akkor majd ez a tízes hol tart Nagy Ákos után szabadon? Egyfelől olvastam a általad idézett Nagyon teljesen. érdekes. Teljesen véletlenül, és kifejezetten gondolkodtató. Mondhatnék most nagyon egybites válaszokat, és nagyon kényelmes is lenne, de azt hiszem, hogy azért az a életközepi helyzeteknek egy jellemzője, hogy a saját kognitív diszonanciáinkkal meg kell tudni küzdeni, de ettől függetlenül valóban értem, hogy... Azok, akik egy olyan testtartásból közelítették a Városligetet és a Városliget megújítását, aminek nagyon sok mindenhez volt köze, de tulajdonképpen a tényleges megújítás terveihez, az elkészült dolgokhoz arányaiban kevesebb, ők most egy nehéz helyzetben vannak. Hiszen... Nem az történt a Városligettel, amivel a sötét zöldek, hogy most ne állandóan a ligetvédő kifejezést használjam, riogattak az elején, hogy itt valaki ne kiesik óriási láncfűrészekkel a száz éves platánoknak, és lebetonozzák az egész Városligetet, és kétes minőségű irodaházakat építenek a helyére. Hanem történt valami, amit lehet innen is nézni, onnan is nézni, de az biztos, hogy azért a Városliget a közpark és közösségi jelleg funkcióját azt nem veszítette el. És innentől kezdve mindenkinek be kell árazni, hogy mondjuk a 7200 fa, ami nagyjából 8000-re szaporodott mostanában, de igen, az átültetett fák, ami most hogy miért kellett átültetni, vagy miért nem kellett átültetni, ez megint egy külön topik, átültetett fák közül, vannak olyanok, amik egyébként nem élték túl az átültetést. Hangsúlyozom, ezek megint nem száz éves óriási platánok, ö, olyan kicsi fák, amik adott helyzetben ö, sokaknak inkább a méretet érik csak el, de ettől függetlenül vannak ilyenek. Ö, az a kérdés, hogy azért, mert a 7200 fából 8000 lett, de az átültetek közül 12 egyébként nem élte túl az átültetést, hogyan is viszonyuljunk a ligethez? Tudjuk-e azt a testtartást megtartani, mintha lebetonozták? Jó, jól Ez van, aki ennek a 12-nek az oldaláról nézi, és valószínűleg bennük ugyanazok a szempontok dolgoznak, mint amit te mondtál a viszonyulásban, de nem szeretném az ő gondolataikat én megfogalmazni, mert erre nincs jogosítványom, de megelőzted a kérdést, hiszen a ligetvédők oldalán ezekről a fákról, amelyek nem élték túl, vagy éppen élet, halál, harcot vívnak a fennmaradásért sok szó, ésik maradjunk még ugyan ennél a vonulatnál nevezetesen illetve kár némi leágazás, de magyarodunk a magyar zeneházánál, ahol az érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítják a dívák és ikonok kiállítást, és az nem szeptember közepén, hanem szeptember 29-ig tart nyitva. Azt kérdezem tőled, hogy volt-e elvárás, hiszen a Városleges ZRT e tekintetben meglehetősen rigorózus, és ezt nem a szó negatív értelmében mondom, hogy ki milyen adatot szolgáltasson, hiszen egyébként ezeket az intézményeket fenn kell tartani, és ahhoz ezeknek az intézményeknek bizonyítani kell. Ugye 40 ezer látogató függvényében annak, hogy hogy számolunk, május közepén nyílt meg a kiállítás, 500-800 nézőt jelent, látogatót jelent durván egy nap. Mennyivel számolt a Magyar Zeneháza, vagy mennyivel számolt a Városléges Zérték, ha egyáltalán számolt, de feltehetően számolt? Ez nagyjából ez a szám volt a vágyainkba. Tartottunk tőle, hiszen azért ez a kiállítás ez, ez nyáron volt tulajdonképpen nyitva, és azt azért érezzük, látjuk, hogy nem nyár a csúcs szezon a benti kiállítások látogatása tekintetében, nem csak a zeneházában van ez így, hanem bárhol máshol is ez igaz, tehát azért alapvetően a múzeumban járás még mindig inkább őszi, tavaszi vagy téli program, nem a, a, a szikrázó napsütésbe, de ugye ez egy utazókiállítás, ami idejött először Londonból, a V&D-ből. Innen és meg Rotterdamba megy talán. Innen meg Rotterdamba megy talán tovább, és utána pedig folytatja a távol-keletre az útját, tehát egy lemondás miatt tudott a zeneháza egyáltalán szerződést kötni erre a kiállításra, ez óriási dolog. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez a várakozásainkat még talán felül is múlja, és főleg azt igazolja vissza, erről csak belsős mérések vannak, pontos számot nem tudok mondani, hogy túlsúlyban vannak az időszaki kiállításban a turisták. Tehát azt az e, alapgondolatot, hogy a külföldieknek igenis érdemes ilyen típusú utazó kiállítást idehozni, ugyanez mondjuk az előző időszaki kiállításra, a, a magyar könnyüzene történetére vonatkozó kiállításra nyilván nem volt igaz, ezzel lehet játszani, ezzel meg lehet fogni azokat a turistákat, akik jönnek Magyarországra. Nyilván őket más módon kell tudni elérni. A maradva a Magyar Zeneházánál, amely otthonát adja a Magyar Jazz ünnepének, ami egyébként az élő streaminghez képest holnap lesz, de 15-én már multidő. Tehát 14-éről van szó, itt valószínűleg az eseményeknek egy része a szabadtéri színpadon, hát az az időjárás függvényében alakul, most éppen nem túl kedvezőek az előjelek, a szakcsillakatos Robert G. és a Zumo Gypsy Dreams belül ad koncertet, mármint a Magyar háza épületén belül, így azokat biztos megtartják, a többiről majd kiderül, hogy megtartják-e, vagy sem. Menjünk egy pár... Pont reggel, mér... bocsánat, pont reggel érdeklődtem erről, mert tegnap este volt szerencsém a zsinogógában a Roda scott hallgatni, és Robi Lakatos, és most nagyon megihletődtem itt a jazz vonal kapcsán, hogy mi a helyzet nálunk ezzel, és azt mondták a kollégák, hogy gyakorlatilag az összes programot valamilyen utómódon be fogják tudni vinni a házba, gőzerővel dolgoznak ezen, hogy a lehető legtöbb elférjen, és gyakorlatilag mindent meg lehessen tartani időjárástól függetlenül zártérben is. Menjünk pár méterre arrébb, és ott vagyunk a Néprajzi Múzeumnál. A Néprajzi Múzeumban gondolom gőzerővel készül az állandó kiállítás szeptember van, méghozzá szeptember közepe vége vagy október október közepe vége általában az, ezek az időpontok tulódni szoktak, anélkül, hogy letennéd a főesküt, vagy giotin alá tennéd a fejedet, mi tűnik most időpontnak, külös tekintettel arra, hogy tudomásom szerint maga Orbán Viktor fogja ezt átadni, tehát a miniszterelnök naptárjával is egyeztetni kell, de hogyha ezt most innen kivesszük és elbe rakjuk, mármint nem Orbán Viktort, hanem az, hogy ő fogja megnyitni, akkor egyébként te nagyjából melyik hétre gondolsz az évben? Október 11 a nagy közönség számára látogatható lesz. Okay, Nincs az Múzeum állandó kiállítása. Ezt 99%-os biztonságban kimerem jelenteni. Ma már más kapcsán mondtam Honpolának, hogy az ember akkor volt szabadságon, ha belőle, ezt én mint volt katona, tudom. Azt kérdezem tőled nagyon röviden, a World Press fotónak a biodomba, ezt én fogalmazom így, kényszerülése, mondván, hogy a Néprajzi Múzeum váratlan karbantartásra való hivatkozással zárkozott el ettől. Egyébként a World Press fotó kiállítás kerek egy hét múlva nyílik, tehát itt van a Kapuk itt van a kertek a szeptember 20 -a és október 27-e között lesz nyitva, és a bejárható tereiben lesz a biodobnak. Van-e bármi, van -e bármi köze a városligezértének, vagy ez Kemecsi Lajos döntése volt, és majd tőle kell megkérdezni azt, hogy ez a döntés miért született? Tőle kell megkérdezni, de azért itt nem tudok nem visszaemlékezni arra, a helyzetre, amivel talán az első ilyen izgalmasabb kommunikációs helyzet, amivel 2016-ba szembesültem a Városligetbe, amikor elkezdtük építeni a Néprajzi Múzeumot, és 2016. decemberében már egy tisztességes méretű munkagödör volt az egykori felvonulási téren, és ugye ezt megelőzően a felvonulási téren volt az arc és Hihetetlen egész pályás kommunikációs letámadás indult, hogy a városliget ZRT politikai okokból nem engedélyezi a felvonulási téren az arc kiállítást. És nagyon gyenge lábakon állt a védekezésünk, hogy a felvonulási tér, mint olyan, megszűnt létezni, körbe van palánkolva, és munkagépek éppen egy akkor talán 15 méter mély gödrötásnak oda. Ez már nem, nem zavarta meg a tisztánlátását azoknak, akik ágyúval lőttek ránk, hogy biztos politikai okok miatt fújtuk ki onnan. A Néprajzi Múzeum ebben a másodpercben Magyarország történetének legnagyobb állandó kiállításának építése miatt teljes egészében zárva van. Nem csak a kiállítási tér épül, ugye ez az egész múzeum legfontosabb tere, hanem a fogadóterek is teljes mértékben zárva az AI Summit vagy a DOGS minimálisan se vette igénybe, mert tudtommal igen? Minimálisan, a DOGS nem, az AI Summit kizárólag a konferenciatermet ami megközelíthető külön és fönt van az emeleten, tudta egyébként igénybe venni, mert hogy a Néprajzi Múzeumnak a kiállító terei, az átjáró terei és minden ilyesmi az, az ebben a másodpercben előlem is és mindenki előle van zárva munkaterületnek minősül. Tehát, és ez így lesz október 8 9 10 ég, amíg meg nem nyit a fesztivált, tehát ennyit azért, bár Kemecsi Lajos nem szorul védelemre, de ennyit azért a védelmében elmondanék, hogy egy bezárt épület, ahol éppen kivitelezési munkák zajlanak, oda nagyon nehéz befogadni. Az általam egyébként végtelenül kedvelt, és a Néprajzi Múzeum, ha valakinek, akkor a Néprajzi Múzeumnak nem kell bizonyítania, hogy a WordPress fotó mellett le tudja tenni a voksot, nem megkerülve nyilván értem a Nemzeti Múzeumban történteket, elsimon László történetét is ismerem, és ez igen. De a WordPress fotó 20 éven keresztül a Kossuth téren lévő néprajzi múzeum. Jó, hát ugye én dátumot ilyen, nem tudok, és van. aztán eljutunk a mai beszélgetés utolsó témájához nagy valószínűséggel, ami a tükesült képezi. E, ugye maga a cikk azt mondja, hogy a szervező elmondta már, mint Rivész Tamás, hogy a következő körben a tárlattam már, hogy több helyen is járt. Éveken át néprajzi Néprajzi Múza nyitottnak mutatkozott a rendezésre rám. Később, miközben a szaktárca éléről Csák János távozott és helyét Hankú Balázs vette át, mintha ennek egyébként lett volna jelentősége, arról tájékoztatták, hogy a váratlan karbantartási és belső építészeti munkálatok miatt mégsem tud helyszín biztosítani a WordPress fotókiállításnak, tehát itt valószínűleg azért ismét volt olyan kommunikáció, amely minimálisan, de lehetőséget adott egy ilyenfajta támadásra, félreértésre megfelelő rész aláhuzandó. Igen. Megértem, hogy ezt írják mint ahogy a klasszikus vicc mondja, van rá igény, úgyhogy úgy, úgy, ezért, ezért meg is íródik. A valóság ezzel szemben egyébként az, hogy teljesen pontos műhelytitkot áruljak el, hogy a néprajzi múzeum állandó kiállításának állandó kiállítása kapcsán a fogadó tereknek, az átépítése és a kiállításnak a kihúzódása az ingyenesen látogatható terekbe, ez az egész múzeumnak a filozófiája, itt hihetetlen mennyiségű faanyag kerül beépítésre. Ez a faanyag, ez egyébként bár egy német cég szállítja, de a faanyagot Ukrajnából rendelték. Tekintve, hogy Ukrajnában ebben a másodpercben helyzet van, szerintem sokat beszélgettek erről itt a műsorban, így a faanyag valamivel több, mint 3 hét késéssel érkezett meg a, a német beszállító céghez. És ez a három hét csúszás, bár ebből a kiállítási építő fantasztikus és erőfelüli munkájának köszönhetően nagyon sokat sikerült behozni, de ez benne van, hogy ahhoz képest, hogy én is szeptember végét ígértem a Néprajzi Múzeum ö, újranyításához, ehhez képest ez mégiscsak, október elején tud megtörténni. Köszönöm szépen. Ennek azért van átfedése. Van. A, Figyelj, a... én a magam részéről azt gondolom, hogy a mi egyebek beszélgetésének egyebek között emiatt van értelme, hogy aztán mások mennyire figyelnek rá, és veszik be az érverendszerükbe fogadják el, vagy visszautasítják, az már nem rajtunk múlik. Zárásképpen itt az EKR nagyon bonyolult, 24-el végződő, Június 26-án kiírt közbeszerzéséről beszélgettünk, aminek tegnap Katus Eszter az átlátszó.hu is teret szentel. Ugye az átlátszó.hu legfőbb kifogása a közbeszerzési eljárással szemben az, hogy ez a közbeszerzési eljárás és nem először olyan tevékenységeket helyez egymás mellé, amely nagyjából többé-kevésbé nem sorolom el lehetetleníti azt, hogy ide több is jelentkezzenek, ez ugyanakkor nem egy, egy szereplős közbeszerzés lesz, amivel kapcsolatban Magyarország vállalást tett, hogy ilyet nem fog tenni, de mutathat ebbe az irányba, és nevezetesen arról szól, hogy ez a közbeszerzés egymás mellé helyezi a szállítást és a restaurálási tevékenységet, már pedig lenn, nem tűnik, vagy nem van megfelelő rész illetszerű az, hogy legyen egy olyan cég, vagy több a világban, megfelelő rész aláhuzandó, amely nem csak szállítás, hanem restaurálással is foglalkozik. Azt kérdezem tőled, hogy te ezzel a kifogással uh, érdemben tudsz -e mit kezdeni, vagy ha tudsz is mit kezdeni, neked ezzel érdemben nem van mit tenned? Sinte már hiányoztak ezek a hírek, de azért azt tudom mondani, hogy bicskanyitogató. Tehát azért olvastam a cikkeket, olvastam a tényfeltárást, és ugye azért, pestiesen szólva azért szívom egy kicsit merre ezt a történetet, mert maga az átlátszós cikk és az ezt átvevő sajtóorgánumok ilyenkor ugye személy szerint engem vádolnak. Mint a Városliget ZRT felelős vezetője, én írom ki a közbeszerzéseket. Itt pedig valamiféle sötét korrupciógyanús ügyletet sejtetni engednek ezekkel a cikkekkel, amit kikérek magamnak. Tehát, ugye itt a helyzet a következő. A Városliget ZRT-nek van egy masszív logisztikai tevékenysége. A közlekedési múzeum műtárgyainak szállítmányozásától, a szépművészeti múzeum műtárgyainak mozgatásánál, hát a teljes UMRK feltöltése a galériából a triptihonoknak az elszállítása, a komáromi csillagerőd, gipsz gyűjteményének a, a mozgatása, ezek mind-mind a Városliget ZRT-hez tartoznak. A műtárgy mozgatás az egyben egy restaurálási tevékenység is, hiszen a legtöbb műtárgy nem úgy mozdul meg, hogy az ember odaugrik, fölkapja és elszalad vele. Természetesen vannak ilyenek is. Azért azt sejthetjük, hogy hogy Michelangelo képeket, vagy, vagy mondjuk különös érzékenységű néprajzi több ezer éves műtárgyakat azért fehér is csak nagyon óvatosan illik megfogni. Jó példa erre a Néprajzi Múzeum húsvéti tojás gyűjteménye, ami, ami elmozgott a Kossuth térről egészen az OMRRK-ig. Számtalan sérülés. Történik az évtizedek alatt, például a Gipsz szobrok mozgatása is restaurálással volt egybekötve. Ez történik most Gabriel Arkangyallal, ami egy életveszélyes állapotban van fönt a hősök terén az Obelix tetején, amely hamarosan levételre kerül. És maga a levétel önmagában egy restaurálási tevékenység, hiszen ha valaki mostanában járt a hősök terén, akkor látja, hogy álványt kellett köré építeni, több mint másfél hónapja szakemberek mérik föl a szobrot, hogy hogyan is lehet ezt a szobrot. Ugye föl. ezt is a múzeum komplex végzi. Hogyan is lehet ezt a szobrot megmozdítani, le kell -e venni a szárnyát ehhez, nem kell levenni, venni mi a teendő, nem fog a szobor egy kötéllel a nyakán Wim wenders átrepülni Budapest fölött egy helikopter alján Ez egy nagyon bonyolult restaurálási, szállítási feladat, hogy ezt el lehessen vinni. Mi mindig is így írtuk ki a közbeszerzéseinket a műtárgyak mozgatására. Van egyébként Magyarországon kettő-három olyan cég, aki képes ezeket... Igen, tehát, tehát az egyik az ugye kis lesz zárva, mert nem a hiánypótlásnak nem tett eleget, tehát van olyan még. Nagyon sok nincs, de kette jelentkeztek. Igen, tehát az a helyzet, hogy, hogy ha megnézzük akár a szépművészeti Múzeum, akár a Városliget ZRT által lefuttatott közbeszerzéseket, még csak azt sem lehet mondani, hogy a két-három cég közül kizárólag az egyik tud labdába rugni, úgyhogy viszont ugyanakkor ezt ígérhetem előre menőlegesen is, a jövőben sem fogunk műtárgyak szállítmányozására olyan közbeszerzési keretet, mert ez a másik, ami fontos, hogy ez keret keretmegkapadást, a Városliget zérni, nem költ el másfél milliárd forintot holnap ö, mozgatásra, meg restaurálásra. Ez a lehetőségét biztosítja, ezt a szakértelmet vásároltuk meg, ö, hogy majd a jövőben, ha kell, akkor tudjunk ezzel élni, nincs is ennyi pénz nálunk restaurálási és logisztikai feladatokra. Jövőben is úgy fogjuk kiírni felelősen, hogy a műtárgyakhoz szállítmányozási céllal is csak olyan szakemberek érhetnek, akik értik és tudják a műtárgyak érzékenységét. Jó, te magyarul, e, ha a kérdésben degesüve. volt állítás, akkor abban a részében én is szakmaiatlannak bizonyultam a tekintetben, hogy márpedig ebben az esetben szállítmányozás és restaurálás abban az értelemben, hogy az ember folyamatként el tudja határolni őket, tevékenységben mégis elhatárolhatatlanok. Ebben az esetben a teljes mértékben elhatárolhatatlan. Oké, okay, akkor még egy kérdés volna ezzel kapcsolatban. Ez az eljárás, de segítsél nekem, a határidő az július 29-e volt. Ugyanakkor a feláványozása a Gabriel Arkangyalnak, az már július legvégén bekövetkezett, és akkor még nem volt eredményhirdetés. Ezt az anomáliát, ezt fel lehet valahogy oldani, vagy ezt én valamiben rosszul látom? Nekünk pontosan ezért vannak folyamatosan keretmegállapodásaink. Az előző keretmegállapodásunkból volt még annyi forrás, ami az állványépítést egyébként lehetővé tette, és magának a szobornak a leemelése, magának a szobornak a restaurálása, mozgatása, ez már az új. Keretmegállapodás. Magyarul, hogyha más nyerte volna meg ezt, akkor azt ő végezte volna el. Az egyik letereli ezt... és a másik elvégezte volna, nem ez következett volna, nem ez következett be, de ennek az elvi lehetősége, amikor ki lett írva a közbeszerzés, fennállt. Az elvi lehetősége fönt állt. Úgyhogy ö, egyébként ugye nehéz helyzetten nekem azt is mérlegelnem kellett, tekintve, hogy a kezemben van egy olyan ö, szakvélemény részlet, ami azt mondja, hogy Akár életveszélyesnek is nyilváníthatjuk ezt a szobrot, hiszen ez Igen, az erről az elmúlt, beszéltünk. elmúlt évszázadok során nem siettek rendbe tenni a, a, a Gábriel szobrot. Szóval az életveszélyesség akár indok lehet a közbeszerzés elhagyására is. Tehát lehetett volna közvetlen szerződést kötni, hiszen e, nyilván azt mindenki érti, hogyha most ez itt egy e, nem így van, de egy rosdás vasdarabon lengedezne ott az Obelisz tetején, akkor az nem bírja ki a 30 napos állattételő határidőt és minden ilyesmit. Ennek ellenére mi úgy ítéltük meg, hogy bár van kockázata a két eljárásnak, az egymásra csúszásának, a vállalkozóváltásnak és mindennek, mégis tudunk ebbe az egyébként transzparens irányba mozdulni, úgy tűnik, hogy az átlátszó riporterének a tisztállátását ez. De ez nem zavarta meg. Két dolgot szeretnék zárásképpen mondani. Az egyik az, hogy rengeteg téma marad, de a te bölcs belátásodra bízom, hogy a jövő héten folytatjuk-e, abban jelleg ilyen tőkes, hogy nincsen. A másik pedig az, hogy ha bár itt az elmúlt hetekben, hónapokban lényegesen hátrébb léptem, és a szó fizikai értelmében is szabadságoltam magam, nem is könnyű a visszatérés, október 2-ától lesz, de nem könnyű. Ezzel együtt azt tudom neked mondani, hogy a proaktivitás e, egy olyan dolog, amit ilyen esetben csak ajánlani tud az ember, hiszen e, a mai válaszaitból az derült ki, hogy nincs takargatni való. Van olyan, hogy az ember megakad, és kiderül, hogy van azt nyilvánvalóan az ember nem tudja és nem is akarja védeni. Azt azonban, hogy ezek a részletek megjelenjenek, én még azt sem mondom, hogy interjút adjon az ember, mert ma már az interjúra is másféleképpen tekint a világ, mint ahogy korábban, de hogy egyébként különböző kiállítások megnyitóinál van egy sajtó leírás, az, hogy ez így következett be, és ezt még az eseménye öt tenni, ez szerintem néhány hasonló jellegű, nem feltétlenül rosszindulatú benne van a kétségtelen a, az elvárás, hogy a városligetet továbbra is politikai szintérnek lássák, vagy lássuk. Én egyre kevésbé látom annak, de ennek az elhárításában csak szakmai szempontokat vehetek igénybe. Tehát, hogy ez egyébként csökkenjen. A proaktivitás az, hogy az ember ezeket megírja, hiszen ezt egyébként előre lehet sejteni. Legfeljebb az ember reménykedik abban, hogy ezeket a labdákat nem fogják megrúgni, de én nem feltételezem Katus Eszterről, a rossz indulatot, nem ismerem, miért is e, e, tegnap levelet váltottunk, de ebből adódóan még ismerettség nem jött köztünk létre. E, ezt meg lehet előzni, függetlenül attól, hogy természetesen egy ilyen leírat is e, lehet kevés ahhoz, hogy aztán később támadást ne érje a Városi házának elejét. Nézd, az a helyzet, hogy az előbb általad elmondottakból nekem az teljesen világos hogy te talán még nálam is egy-kettővel több évet töltöttél el a normalitás időszakába. <gül> vagy egy amikor, másfajta abnormitásban. Amikor... Figyelj, amikor ez, ez, most visszajutottunk Balaton-Almád, az és befejezettem a mondatot. Az egy nagyon fontos dolog volt, amit mondtál. Tehát, hogy ragaszkodunk-e ahhoz a fabódéhoz, vagy pedig az idős hölgyeket lecseréljük beléptető rendszerre. Tehát ez abban sok minden meg lett ragadva. Igen... E Szóval azt gondolom, hogy egy normális világban valóban ennek van értelme, és én talán tíz évvel ezelőtt így is kezdtem a Liget projektnek a kommunikációját, hiszen egyáltalán nem értettem, hogyha valamit elmondunk előre, akkor, akkor ezt miért is kell kikezdeni, vagy kell -e egyáltalán kikezdeni. Ha én most a kért és elfogadott és örömmelvet kommunikációs tanácsaid által mondjuk egy ilyen szállítmányozási közbeszerzésnél didaktikusan ezt elmondom előre, akkor is ugyanez a cikk jelenik meg azzal a különbséggel, hogy a hazudta Györgyjevics mondat is belekerül ebbe. Tehát tulajdonképpen tartsuk ezt az én lelki békémnek a zálogának, hogy ha valaki föllátogat, ellátogat a ligetbudapest.hu uh, honlapra, én azt gondolom, vagy a Facebook oldalunkra, vagy, a, vagy az Instagram oldalainkra hihetetlen mennyiségű információt uh, osztunk meg a Városligetről. Uh, igyekszünk alapvetően a valóban közérdeklődésre számot tartó uh, információkat megosztani. Nem is sűrűn, néha igen, de nem is sűrűn érkezik hozzánk olyan panasz, hogy valaki, aki a ligetet használni szeretné, a Ligetbe szeretne jönni bármilyen programra, szeretne bármit tudni az épületekről, vagy akár a közpénz felhasználásról ezeket az információkat nem éri el. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek mind kellő, kellő publicitást kapnak. Az, hogy a közpénzek felhasználása kapcsán folyamatosan fent kell tartani egy olyan érzetet is, a, akik esetleg nem szimpatizálnak a jelenlegi kormányjal egy olyan érzetet, hogy itt, itt, itt, itt mindig van valami rejtegetni való. Én ezt elfogadni tudom megérteni, nem. Tehát én ezt értem, mi én ezt értem de tételezzük fel azt az elképzelhetetlen helyzetet, hogy egyszer nem Fidesz kormány lesz, és lesz egy másik kormány, de az életkorodból és a 99 évből adódóan még mindig te leszel a Városliges ZRT vezérigazgatója. Ha annak a kormánynak a fennállása alatt hasonló esemény következne be, akkor ezeket a kérdéseket ugyanígy feltenném, független attól, hogy az ország miniszterelnökét hogyan hívják. Ezt... E Rólad el is hiszem, uh, akár a mai beszélgetésben megidézett uh, sajtóorgánumokról, horribilis újságírókról már nem vagyok ennyire meggyőződve. De valószínűleg akkor azon újságírók, akik most folyamatosan ezeket a kérdéseket nem teszik föl, akkor föltennék ezeket a kérdéseket. Ez egy természetes dinamika, uh, ezt meg nekem kellett megértenem és elfogadnom, hogy... Uh, mindkét irányból tisztán szeretnének látni, és mindenki a saját véleményét, élményét és narratíváját szeretné adott helyzetben alá. Bőzs velátásodra bízom, hogy a jövőjéletet folytatjuk-e, kérdezem zárásképpen, hogy felértem-e egy reggeli kávéval? Még azért egy dupla presszót elfogok. Oké, rendben van. Jó, van. Szia, köszönöm. Én is köszönöm szépen mint hallották, október másodiken kezd a Kejfejancsi, hogy milyen formában és hogyan, ne kérdezzék, mert ezzel még minden vonatkozásban én sem vagyok tisztában, itt van például az a kérdés, a támogatott tartalmat le tudjuk szedni adás, vagy nem? Hiszen ez már nem része a beszélgetésnek. Hogy a fővárosi önkormányzat hogyan áll fel, ki lesz az új egyes számú főpolgármester helyettes. Um, ha például Dávid lenne, neki nagy valószínűséggel azért nem ajánlanám fel, hogy hetente beszélgessünk, hiszen amikor főpolgármester jelölt volt, akkor is képtelen volt ezt az ígéretét tartani. Nem az, hogy hetente, hanem egyáltalán. Nem fogok futni riportalanyok után. Influenszerre nem válok, az már nekem nem megy, illetve hát influencer voltam egészen addig, amíg az influencerek el nem öntötték a világot, és most, hogy elöntötték, most úgy gondoltam, hogy visszamegyek valamilyen korábbi állapotomba, nevezzük újságírónak, vagy riporternek. Üm, tehát számtalan dolgot nem tudok, Üm, nem lesz például a pénteken 8 ura 4 perckor beszélgetés Horváth Csabával, mert hogy Horváth Csaba októbertől nem lesz Zuglói polgármester, Rózs Andrással pedig nem óhajtok együttműködni, már csak azért sem, hiszen ő egyébként hamarabb közölte a Telexnek a gondolatait, semmint hogy velem azt megvitatta volna, beleértve, hogy amit velem megbeszélt telefonon annak nyomát se lehetett látni a Telex interjúban, de nyilvánvalóan csak a savanyú a alapon beszélek, és nem is gondolom azokat eltántorítani, akik így gondolják. Elvégre elég, hogyha én biztosan tudom azt, amit tudok, mint ahogy György Evics, Benedek is megvalószolta azt a kérdést, hogy a komplex hogyan tudta levenni, és hogyan tudott álványzatot építeni valaminek a lemedésére, miközben még egyébként az Újonnan kért közbeszerzési eljárás nem fejeződött be. Sokkal fontosabb, ma már, hogy én biztos legyek abban, hogy szándékosan nem tévedtem, vagy hogy van a kettő az különbözik, semmit, hogy önök ugyanilyen mértékben erről meg legyenek győzve. Hogy apukám mondta, játszunk vagy hülyéskedünk. Dörö.fi kukac, gmail.com. Itt van még, András.